מזמור קמ"ט <קוף ממתת> הללו יה, שירו לה' שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. ישמח ישראל בעוסיו, בני ציון יגילו ומלכם. יהללו שמו ומחול, בטוף וכינור יזמרו לו. כי רוצה ה' בעמו, יפאר ענבים בישועה. יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משקבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים, ונכבדיהם בחבלי ורזל. לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו. הללויה.